tamboi Galegos no Galegos Novax Bueno, pois, con esta música danos pe para recibir o noso correspondente lá la na capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos. Moi E vamos ir con ese apartado de que aí che preguntou. Vale. E vamos a falar con su Manuel, o noso correspondente. Boas tarde, Sr. Manuel. Ola, boa tarde. ¿Qué tal? Boa tarde. Benvido, moitísimas grazas por atendernos despois de tanta farefa, tarefa que te veches estes es días atrás que a, a, debemos felicitarte non solamente por eso sino moi, varias cousas, teño entendido eh, por lo menos eso subín na, nas redes que te, fixeches un traballo extraordinario mm, mm, falando do fulión das terras de Manzaneda mm -hmm. e eh, eh, bueno, este vexe moi ocupado nessas mm, eleccións galegas bastante... Okay. que por certo a tua a, participación nun, nun partido pois, hai que felicitarla concretamente a ti que os mellores éxitos os mellores resultados de, de toda a tradición ¿verdad? bueno, dá moito para falar eh. bueno, de momento... moito para falar e eh, non nos chegaría o que resta de programa eh. de momento ben entón imos eh, resumilo Vale, gracias polo claro. polo que te refires o Fulión de Manzaneda. Manzaneda. Supoño que mm, te refires a Galicia Confidencial. A un artigo, a un reportaxe que fixen uh -huh. como, bueno, son amante, un afeccionado, eh, moi bo afeccionado, casi un forofo do entroido galego. Hombre, láxica. Pois, pues, eh son perdocación pa pa pa correlos, pa correlos androides eh tan bos que temos eh, aquí nesta terra. Resumindo moito, muitísimo, este ano que pensaba pensábano ter moito tempo para eles, pero bueno, que como vicio vai sacar tempo onde <risas> sexa. Tira, donde seixa, tira, claro. tira, tira. Pois mira, Steven, no folión de Manzaneda, foi unha foliada de de trabazos. Mm. Despois Steven un pequeno desfile que se fixo cos coentro convidados en Chantada, Saltada claro. en Santiago da Riva, eh celebrase o entroido Ribeirão, os folantes sí, sí, sí. os eh os, os maragatos, bueno. Mucho, e despois tamén fu a Xinzo, Xinzo de Eh, este ano sí que non pudo ser laza nin Berín bueno, pero de, bueno. de ali saltamos a Viana estivemos a do, Ay, lo... de domingo en Viana mm -hmm. que cada ano é máis espectacular se cabe e iso sí, que este sí. ano daban había choiva pero estivo bueno. aí aguantou bastante é un ambiente espectacular si, sí, ademais con disfraces tamén vingue un tal mm, <ríe> non sei o <ríe> de Ah bueno, estaba Pudemon, estaba Umilei, ¿no? Tan todo, decir, no a la realidad a relucir de sí, sí, sí. una forma pues tranquila, como os claro. imaginar, igual que en Ciento también había comparsa ese eh Bueno, esos sí, sí. disfraces este que que, que, te rir, que te bueno, que que parte se ocupa, decirlo vulgarmente. Sí, sí, exactamente. Então aínda antroidei bastante ainda medio tempo tamén a puc... de Salcedo. Esco, aímos exactamente, tamén esta moi boa Pois pues no, porque Farinha é o día propio claro. É o día, hai un día pa eso sí, Non sei sí, sí. ora que día concretamente xoves, Os xoves de comadre ou xoves de compadre sí. Claro, claro, do pero o día, do, o día do desfile no. po, Pode haber alguna, algún folión que che tire Pero non é o normal Martes de Carnaval, no, tamén, Martes Troido, o, o, sí, sí, o de Entróido O domingo É o día do desfile o día de dos folións É o día, é sí, o sí. protagonismo o día dos foliós hai que verlos desfilar, teñense que lucir, teñense que deixalos pasar. E a Androia ben, non? E a Androia es ben. Espectacular. Fa, espectacular tamén, non? O sea que, xa vos digo, entroido, espectacular, gracias polo d'artigo, en o que a política se define, non vimos entrar moito para un politizar o programa, <risa> pero bueno, <risa> no, do que do que a mí me incumbe, sí. por simpatía por militancia, pois pues bueno, non puido ser Pero, Pero os resultados foron como 27 nons da historia para Pontón É unha se unha semente é bueno. unha semente, semente para que se den contra da esquerda que si, si non se diversifican tanto se si non sen obuber un tal podemos, un tal sumar tal... se non ver a todos ese xuntandos á esquerda sería capaz de desbancar precisamente un tal pepes. Non che sei, non che sei tampouco, tampouco poñeríame o meu Escoita, eu li as, as crónicas, pero a parte de ler as crónicas vin a a cantidade de votos os votos de pp son 600 e pico mil os votos os votos de benegagar son 400 e pico mil si as, si lle si suman esas esquerdas que non puderon sacarú non sacaron inxiquera representación 40.000 70.000 etc Po eh, pois, pois xuntando máis igualada, está claro exactamente non, non creo que PP tú non no. posibilidades pero bueno é eh, ée mente hai que exactamente hai queda eso Okay, eh, vos todo do También, Tamén, tamén ben, ben, ben. Pois, eu en, en por unhas cousas outras, eh, a veces pues ocupado, o, ocupado. Estar a esta hora disponible Pues no siempre me es posible. Sí, claro. Pero en fin, recu recupero retomo eh, <risa> aquí, aquí metedes que Sí, sí, esperamos entonces a tu túa crónica en forma Correcto, de Gustáme, gustáme. Gustáme, gustáme, claro. Sí. Vale, empezamos por Gustáme logo. Moi ben. Moi ben por exemplo, que se homenaxease aquí, en Monforte, onde moro, onde paro, onde vivo, que se homenaxease eh, a Moncho Díaz, un, unha voz de Fuxan os Ventos, que foi, sí. ben sabedes, non? Uh -huh. Pois o 17 de febreiro, este pasado sábado, en Monforte, eh, fixoselle aquí un homenaxe, aproveitando o seu cabodano, uh -huh o primeiro aniversario da, do seu falecemento, uh -huh. eh, Moncho Díaz morreu eh, o 17 de febreiro de 2023, coa idade de 70 anos, pois eh, aquí se lle fixo un homenaxe, era a súa terra, ele naceu aquí, era originario de Monforte, e eh, decidiron familiares e amigos facerlle aquí un homenaxe en un local eh, dunha asociación, dunha entidade moi antiga no tempo aquí en Monforte, que se chama Sociedade de la Fraternal, creada no seu día por ferroviarios pois aquí neste local amigos e familiares unas 150 persoas Seica, eh, fixaronlle esa homenaje a, a Moncho Díaz mm -hmm. eh, a Moncho Díaz coñecido aquí entre os seus amigos e chegados como Moncho de Vilanova el aquí de Vilanova, Monforte eh, mm -hmm. era coñecido así eh, desa maneira eh, como vos digo Eh, familia, eh familias máis achegados, familia, amigos máis achegados, e incluso amigos, amigas da, da, da infancia. Si sí, si sí, sí. Pois estiveron aí presentes, eh houve músicas música, estivo Uxía por exemplo, e outros mm -hmm. músicos que veno coñeceron e veno quixeron. Eh bueno, cantouse aí, houbo un picoteo de empanada, e despois cantouse eh, de eh lembrouse un pouco a Moncho, que como él benlle gustaría este tipo de homenaxes, pois un pouco facelo na súa honra e que fuera un acto así tamén e, deste xeito musical como él e, yo hubiera gustado. O xa sea que, bueno, unha cousa entrañable e, e, muy e bien. moi moi a caída. Moi ben. E tamén me gusta e, que souber, aquí un concello da Ribera Sacra, que suponho que coñecedes, sí. e ir a poñer en valor as súas árbores. Creará un catálogo e unha ruta coas árbores e bosques máis singulares, uh -huh. e, e compredecir que non ten a día de hoxe representación no catálogo galego de árbores e formacións en Lleiras, ainda que algún árbore, eh, segundo digo o alcalde, pois igual podía podía estar nese catálogo, pero a día de hoy hoxe oficialmente non hai ningún árbore nin bosques nese catálogo, pero o alcalde cree que o concello ten moitas eh, boas sí. a, árbores e moitos eh, bosques e eh, quere poñerse mans á obra facer un inventario. Moi ben. Uh -huh. De dasa formacións árbores concretas e eh, eh, singulares eh, incluso cruzo facer unha publicación para darlos a conhecer e que os visitantes, os turistas podan eh, visitálos. Un atractivo máis, sí. tamén, para o Concello dentro da Ribeira sacra para poder ver outros dos atractivos que pode ofrecer un Concello como Sober. Uh -huh. eh, Dice o alcalde en unha entrevista a Bode Galicia que, alguns, por, exemplo, por poner do, dous exemplos, hai un carballo en Vila Escura, que ten preto de 5 metros de diámetro, Sabe, xa que é un vale. exemplar de carballo xa interesante, e un eucalipto centenario en Volmente, que tamén é unha parroquia de aquí de, de este Sober. Uh -huh. Porque, bueno, unha iniciativa original, unha iniciativa que aplaudimos e que, dende aquí, pues, dentro do meu apartado Gústame, uh -huh. pues, tamén quero dala a coñecer. Muy ben, perfecto, unha cousa importante, ademais. Que... Correcto. Sí. E tamén me gusta, e anticipámonos, que por, por pouco non coincidimos no propio día, que mañá sabedes que o 23F é mm. eh, o día no que se comemora o nascimento de Rosalía. De Rosalía, claro sí, que sí. Hai que tomar o caldo de gloria e hai que intentar mm -hmm. facer cantar ou tocar a, a, a peça de música alborada de, de Rosalía, claro que sí. Correcto, pois hai eh, varios concellos de Galicia e eh, a por exemplo, que xa levarnos facendo mm -hmm. eh, sempre se lembra de Rosalía e eh, ten varias actividades arredor da súa figura, eh, unha delas é eh, exposición sobre o herbulario de Rosalía. Uh -huh. Eh, sabedes que Rosalía cita grasou a obra preto de, de 150 plantas e flores. Uh -huh. Uh -huh. Pois ben, en eh, aproveitando pois, esta conmemoración con a comemoración, comemoración do, do, do día de Rosalía, eh, o ata 8 de marzo na Casa da Cultura Yari Hai unha exposición temática Sobre esa obra De Rosalía, o Herbolario No que, pois, como sabedes E como vos comento con, eh, Recolleu eh, 150 plantas e eh, flores da, da, da nosa terra eh, sí. E con esa exposición Podense, podense conhecer ese, ese traballo que, que entre a súa obra pois, Non é dos que vai destacan precisamente Pero creo que Tamén unha aportación Unha chega importante no traballo literario de divulgación eh, que ten feito Rosalía eh, en, en vida e tamén outra actividade anticipaba estío de Caldo de Gloria que tamén é eh. Eh, algo que se adoe facer uh -huh. estes días pa homenaxeala eh, do 23 ao 25 do Benres o domingo, tamén en Allariz 12 establecementos da vila ofrecerán pois, caldo de gloria claro entre aqueles que o consuman para un sorteo dunha fin de semana en padrón para coñecer a, a casa da, da nosa ilustre literata. Una boa iniciativa, sí, señor, e ademais <coughs> probar o caldo non é malo. Correcto non. un caldiño bon. <risas> sí, señor, sí. Eh, gloria, gloria. gloria sí, sí. Por On, se eh, chan, por fecha de berza, repolo de grelos. Sí, claro sí precisación noite oite eh, nunha, nunha emisora uh -huh. pois falamos moito de Rosalía estaba isto e se ve que dice pero temos a unha persoa que coñece a Rosalía que tal este outro e resulta que era Anxo Angueira que ¿Qué? dice este é o que mellor recita os poemas de Rosalía vamos e si sí, estuve escuitando pois, todo que se facía de Rosalía Uh -huh. uh, yeah. eh, a continuación logo Os desgústame ben. Pois <ríe> eh, Nos desgústame Tengo tamén tres cousiñas Unha é Que me desgusta a caída Do teletraballo en Galicia No pasado ano O no 23 Caio ata un 11,7% do, Dos ocupados ocupadas E eh, E No 2023 o teletraballo avanzou eh, a nivel xeral no Estado español sí, sí, sí, sí. e subiu ata casi un 20% eh, dos ocupados e ocupadas, cun total duns 3 millóns de ocupados. A nivel estatal, uns 3 millóns de ocupados eh, poden ou exerceron no 2023 o teletraballo uh -huh. que sería un 13,6% do total de traballadores bueno pois eh, en Galicia de BCU en Galicia, pois pues eso, baixou eh, galiza está no quinto posto a nivel estatal non está mal, pero no. bueno eh, baixou lidera o ranking de teletraballo Madrid con 22,7% dos ocupados uh -huh. e eh, E xa vos digo, por xa a comparativa, en Madrid un 22,7% dos traballadores fano tende a casa, mm -hmm. en Galicia fano un 11,7%. Eh, eh, Falamos eh, a metade. A mellor eh, tamén... Eh, non, 23%. Eso, eso tamén... Aumentou no... moito coa pandemia, ben sabéis, desde o traballo, sí, sí. parecía que é unha cousa que xa ia quedar, sí. que xa ia ir a máis, a máis, a máis, a máis... E agora estancouse un pouco e volveuse pues para atrás. Supoño que se perdeu todo o que se avanzou na pandemia, porque xa se podía uh -huh. eh, asistir presencialmente, entón ese traballo presencial recuperouse. Eh, aquel traballo, aquel teletraballo que viña para quedarse, o pensábamos que se quedaba e xa se asentaría e daría pé a, a potencial o máis, Pois non foi tan así como se esperaba O millor tamén influía o feito de que non teñas Unhas, un, unhas redes ben, ben, ben Con bastante cobertura, non? Exactamente tamén, eh, Pois nalgún que... caso é que en Galicia pode ser Pode, se pode ser, ser. Pode ser sí. Eso que, que debe ser un pouco precisamente Bueno, é igual O caso é que Esta, eh, eh, nos tamén estamos que, contigo que, que, que, que decae un pouco O de traballo en Galicia que nos nos gusta. Desgusta, claro que sí. E tampouco me gustan as drogas Hombre, xa digo. Bueno, hai xente que si, sí, eh. Bueno, sí. vouche dicir unha cousa, eu hay digo xente que sí. hai algunhas drogas que, es, eh, que se se empregan ben, están ben. Leiáis eh... como a viño, por exemplo. No, vamos a ver, a mí acaban, <risas> de, inye... acaban de, de inyectarme unha droga no na rodilla. Axuda que a rodilla non non non bien. me doa. Pois pues esa droga non creo que sea tan <risas> tan mala. É dicir hai drogas que ben empregadas compren pero pues, hai outras drogas que non me gustan, é sabedes que o bueno, ah. narcotráfico agora volve a ser un tema da actualidade tamén polo que pasou aí no sur eh, en Galicia sempre foi un tema bueno. que estuvo moi presente na sociedade eh, refirome hoxe a este tema como de negativo como que me desgusta sí, sí. porque a Asociación de Loita Cidadá contra a Droga eh, colectivo Alborada de Vigo uh -huh. ven a decir eh, textual que aumentan os decomisos de heroína pero non se traslada os números de asistencias uh -huh. de xente que comeza un tratamento uh -huh. eh, ben, por, por resumilo que aumentaron que iso é positivo aumentaron as eh, pois os, mm, os os decomisos uh -huh. os, os eh, ah, as intervencións policiais, va O sea, aumentaron as intervencións policiais e aumentaron pois pues, eso os de da, da heroína coa que trafican. Si sí, sí, sí. pero entonces se hai tanta heroína, é tanta que se incautou, con sei unha palabra, sei un um verbo sí. incautar, soubo tanta uh -huh. tanto movemento de droga. É tanta droga que se incautou, entenden eles que eh ten como destinatario a a moitos consumidores. Sí, sí, sí, sí. Entonces, houve entrou tanta droga se decomisou tanta droga, sí, sí. supose que aumentaría o número de eh pois pues, de de cocainómanos, de sí, sí. de xente adicta enganchada sí. a pois pues, a droga. Pe, pero eh, eso levado aos centros asistenciais os números que presentan aos centros asistenciais que aumentara por así decirlo, a xente que pide ajuda para, para, para... desengancharse ou para sí, sí, sí. sairse da droga non foi así entón din para... que hai algo, algo falla. Sí, ou é que a xente ainda non colle medo ou cree que ten un problema para ir a mirarse eh... e, e, e sanar recuperarse, sairse de servicio ou o ou... O, pois, algo, algo raro pasa ou é droga de paso que non se queda tanta como podemos pensar en Galicia sí. en calquera caso pues eso eh, non me gusta que haxa tanto momento de droga e que tanta se poda quedar eh, aquí en Galicia eh, eh, destrozar vidas persoais e familias como se fixo moito tempo claro. exactamente e eh, tamén tamén eh, este colectivo alerta de que o crack, a nova forma de consumir cocaína, aumenta entre a mocidade. Si, pois iso... Te razón, pues tampouco estamos... Que non nos gustan. Non, non, non, non, non, no, no, no. eu iso non me vai. Claro sí. e, e remato con que non me gustan as malas artes en xeral e as malas artes en política. Re, refiro a dous casos concretos. Eh, un, no que a Xunta Electoral de Galicia acordou abrir expediente sancionado a Consellería de Sanidade, por enviaren a dous días das eleccións SMS dende os ergas eh, para informar de subidas salariais que se aprobarán xa meses atrás e entrega de 50 euros aos mariñeiros bueno, tan, tantas 4 eh, millóns de euros sí. tantas achegas e tantas axudas a última hora que bueno, eh, non vou entrar agora e eh, sí, bueno. eh, remexer máis pero que a xente creo que é inteligente e sí que a última hora, todo así de golpe, todos son parabéns, todos son cartos, todos sí. son bonos, todos son tal, pois, bueno, eh, non deixa de ser, yo digo personalmente, una mala arte mm -hmm. eh, política, una mala arte para competir, para pa intentar, neste caso, ganar unhas eleccións, se, se obtese a favor igual, te o fixe che ben, mm -hmm. eh, compites en igualdade de condicións co teu adversario, creo que non era necesario e se debería recurrir a estas malas artes, pero mm. pero vexo que se fai. E non, e xa non é un decir, por eso digo hoxe, non é un decir que se diga, que se especule, que se insinúe, que, que, que bueno, que mal perder, non, que a xunta eleitoral ven de acordar ese expediente sancionador. Significa que a, que se adefixou de forma irregular, que eso mm. non está ben feito. E no Oso, por exemplo, de Salcedo, na, na, no entroido de Salcedo, o Lourdes de Entroido, tamén se puxe unha pancarta no medio da festa, vota PP, que todo mundo criticou, que oh. <risas> como se politiza unha festa popular, no entroido, cando nunca a ninguén se lle ocorreu facer un día como ese, en un entroido, eh, campaña electoral, pois ben, a xunta electoral da zona tamén vende determinar que a colocación nesta festa do, desa pancarta, Vota PP, foi contrario a normativa electoral. Entón, pois eso, xodín, so xodín so xa a a Xunta Electoral, que quen intenta velar por o pois por o bon funcionamento das campañas, que se cumpra el gala e etcétera, di que aquí hai Cosas irregulares. Bueno, pues, como diría aquel, blanco en botella... Eso. Pues o está. Sea, ¿Eh? No me gusta, evidentemente, no me gusta. Entonces, ¿el asunto electoral, bueno, sancionará o dirá algún acuso o qué...? Habría, habría un expediente sancionador, ahora pueden recurrirlo, ¿Eh? pero en principio abrir un expediente sancionador porque eso es regular. Ahora pueden recurrir, evidentemente, asunto electoral... Supoño que de, de Madrid eh, dictaminará. Claro. Bueno, o gaya que se cumpla coa legalidade tal como ten que ser e ao mesmo tempo, pois, pues, a ver... Home, xa... xa A, xa pasó, a, sí, a hoja no. pasada non move moinho. Non move moinho. Claro, no. claro, claro. Que mova conciencia se quere, como eh, moito. <risa> é sí. o que dicíamos antes, se mete a Aina. Vamos a ver se si somos eh, capaces verdad. de, de conservar. Dentro de 4 anos, veremoslo. Eh, eh. Vamos a lá que agora ese remato ti? co li... tiña pequena. Che... Anotación, ainda che deu tempo de de de no, no, algo ta... atopei por aí. Gustóme unha un consello. Igual o te desoído, pero bueno, eu nunca o era, por eso apuntei. Eh. Dixenlle sorte a ou persoa, bueno, pois que tiñas moita sorte, sí. no, no. "Non, non, sorte." Digo, ostra, e logo, non vou desexar sorte. Claro. E dime, non, non, desexa éxito. Que sorte pode ser da boa e da mala. Ou da mala. Se desexa éxito queda claro. Eh, se desexa sorte pode ser un boa ou mala sorte. E digo, claro. bueno, pois non xo vou decir que non, non ten... Claro. claro. Non, non, deixa de sen, non deixa de ter sentido, non. Claro. Pois... Si, sí, si. Sí. Se so tomar como consello, vos o é. Desejar sorte, desexar éxito. Vale. Ah, <ríe> exactamente, moi ben, moi ben. Eh, un dito. Hmm. De ocho pague. Agora vai dicir Armando, como continúa isto? De ocho pague con? Moitos fillos. <ríe> con moitos <muy> fillos. <ríe> ese é o normal, non? É o normal. Que Dios chopague pues ou co coín eu, ou é inventado? Ou é interesado sí. de cho pague con poucos fillos E moitas oportunidades Exactamente Este supoño que é un consello Para aqueles que non queden ter familia nin compromiso eh, eh, E eh, tamén poden dicir Que dios che dé con moitos fillos As cabezós <risa> bueno, este... este Este é unha maldición eh? sí, sí, la gran, la gran. Este é unha maldición eh, Armando Si sí. E remato o que eu esta mañá, eh, un refrán, a neve é o esterco dos pobres. Sí, anda. Sí, este é para analizar, eh, Xulio? Sí, por eso, por eso. É o esterco dos pobres. Supoño que a neve, que a neve falle moi ben a terra, non? Claro. Ou neve ben caída, non sei un momento que filtre tal que tal... Supoño que ven por aí, tampouco me, non me deu te, nin tempo a analizarlo. De, eh? de aproveitamento do que despois filtra e é, é capaz de... Deixar a terra máis esponjada. Claro, é como cando decimos en castelán eh, año de nieves, año de vienes. Sí, sí. Home, pois eu... A neve supoño que é un ben para pa a terra, ajuda é, a facela máis produtiva productiva, e... máis, claro. bueno, prepara a e... millor para pa despois dar os cultivos. No tempo que eu e... estive en, en, en, en Viana do Bolo traballando, Pues, pois, ah, ah non ah, sabía habí... que che eras estar traballando en Milano. Sí, fixen colegio... nos contarás. Sí, colegio, hogar... bueno, Escola de, ven, escoita. Okay. Eh, eh traballando alí, eh, había estuve traballando dous anos. Los 2 anos, polo inverno quedávamos incomunicados durante cinco días, non? E eh, é un, un administrativo un, un director da Moncabril, porque daquela estaba Moncabril, a que era a que eh, explotaba o, o, o encoro dicía dicíamel dicía, esto é o que cumpria dúas ou tres veces ao ano porque a min enchemos o gaixón de, de, de cartas, de sí. cartas. deixaba traballar o o embalse, es decir, m, m, producía luz e a neve inmediatamente despois re, regeneraba outra vez o. Tamén uh -huh. tamén di, dicen que quando a neve, quando neva e para de nevar e todo eso que vai a terra quedando como os ponxales e todo eso dicía un vicinho meu dice estuve moi ben pras miñocas para ir a pescar ah tamén tamén tamén tamén, tamén, tamén, tamén, tamén, tamén. tamén. bueno Bueno, pues, aquí o deixamos. Que te agradecemos muitísimo xa sabes, unha aperta grande, vamos ahora a intentar... Outra, falar... a si vides por aquí. A ver, a ver si... A... Sí, sí, Armando... La... Semana Santa igual, escapades. Eh, Armando ten apuntado na, na, no calendario, escoita. <risas> a ver se si no chegado. Vamos a falar ahora con, con Kiko Cadaval, que vai a ser unha... <risas> bueno, Kiko, unha pasada sempre, xa vos escoiterei. Deña, deña. unha aperta grande. Unha aperta xosa manía. Outra, talogo. Taló, viño, tal.